І тоді сирота, використовуючи до дна, як вчить товариш Сталін своє сирітство, вмовив Марка Остаповича поїхати з бідними студентами до Бердянська на базар і привезти звідти для бідних студентів трохи тюльки, цього найубогішого харчу бідняків. Ясна річ, прославлений майстер високих врожаїв ніколи б не став навіть слухати про таке, але час було вибрано надзвичайно вдало. Субота і неділя, в нараді передовиків перерва, робити однаково ж нічого, а тут добре діло та ще й такий первак до того ж сирітство сироти, перед яким розсипалися на порох навіть камінні серця. Коротше кажучи, вони поїхали троє студентів, і всинельниково була пересадка, тоді ще одна в Єсинуваті, бо ж приміські поїзди. Шамотньовий прополух скрізь неймовірні, але Марко Остапович провів студентів залізною рукою. Квитки, місця, позачерговість – все забезпечено і гарантовано. Але їхати туди немає нічого спільного з тим, що зветься їхати назад. Туди в нас були порожні цеберки, запхнуті одна в одну, закинуті під вагонні лавки, якісь там посудини, місткості – ні для кого не цікаві так само, як і їхні власники-студенти, чи перестуденти-герої, чи перегерої. Та коли, скупившись на Бердянському базарі, сирота з товаришами і їхнім високим покровителем влаштувалися в вагоні, вони виявили, що там, крім звичайних радянських повнометражних пасажирів, з'явилися нові люди, досить настирливі, рішучі і, кажучи правду, нахабні. Сині шинелі, чорні чоботи, грубі голоси, Стукотить, грюкотить, як та кобиляча голова з народної казки. Це що таке? Це чиє? Хто везе? І дзвяк? Чоботярою по-цеберці і трах, і бах? Хто такі? Спекулянти? Документи? Показати наявність. Студенти допивали з прославленим майстром добрячу самогонку, закусювали добірними дарами Азовського моря вагонна, Шамотнява їх мов би і не бентежила, але тверді чоботи вдарили, а оті цинкові відра, що стояли під лавками, на яких сиділи студенти, грубий голос вимагав трепету, покори і плазування. Але тут з глибини вагонного відділку від самого вікна підвівся сивовусий чоловік з бороним, зморшкими обличчям, задзвонив золотом на грудях, прийшов до суворих стражів порядку і спокійно поцікавився, що вам угодно зірка героя соціалістичної праці, медаль лауреата Сталінської премії, значок депутата Верховної Ради України, якому міліціонерові доводилося бачити все це в його неймовірно сійливій сукупності, яка б душа навіть затверділа, як старий шкураток не здригнулася б і не знікчемніла до решти от зіткнення з такою величю, з таким блиском, з такою славою». Пробачте, товаришу герой товаришу лауреат, товаришу депутат Так сирота з товаришами здійснила операцію тюлька, і так він притарабанив до нашого бідного підвалу відро з рібною рибкою, що була тоді для нас дорожча за золоту рибку з бушкінської казки. Навіть Оксана, яка й далі, мабуть, через жіночу упертість ставилася з пересторогою до сироти, сказала після того випадку. Може, цей сирота справді добре, тільки чому він завжди такий пом'ятий? О, жіночий гукою, від якого нічого не сховається і не приховається. Навіть я з своєю армійською звичкою до чистоти і акуратності не відзначив учасно цієї, може, найприкметнішої риси в зовнішності сироти. Коли ж поглянув на нього після Оксаниних слів, то просто ахнув. Сирота був весь зім'яти од обличчя до ширинки. От взяла його якась невідома сила, зібгала жужмом і пожбурила меже людей. Живи, як хочеш. Але маленький пожмаканий сорота, здається, зовсім не відчував себе упослідженим. Ну, так, він сорота. Серед бідних студентів він найбідніший. Купити дівчині квиток у кіно не може, завжди стріляє курити, але хіба це заважає йому бути з усіма за пані брата, добрим хлопцем, таким собі інститутським симпатягою? Вчився сирота скверненько, точніше кажучи, зовсім не вчився, витрачаючи всю свою енергію на те, щоб усім подобатися, скрізь встигати, неодмінно бувати на всіх домашніх вечірках, куди його запрошували, і опинятися скрізь, куди не гукали. На першому курсі він вициганював собі усіх викладачів трійки.